Партизани проривали одне кільце ворога та невдовзі опинялися в іншому. Все вище і вище вгори піднімалися месники. Щоб вільніше маневрувати, всі вози вирішили переробити на двоколки. Потім довелося відмовитися і від них. Прийшли в'ючення коней, поранених переклали на насилки. Всі хоч трохи проїжджі дороги контролювалися ворожою авіацією. Тому пробиралися з гарматами і мінометами по стежках, відомих лише місцевим верховинцям Гуцулам, сміливим мисливцям. З їх допомогою ми проходили іноді і без стежок, продиралися крізь завали, дрімучі ліси, зарості високої папороті, де ноги то в'язнуть у моху, то ковзують по мокрому камінню. Тут уперше пролунала нова похідна пісня, складена партизаном-поетом Платоном Вороньком, командиром групи Мінерів. По лісах і високих відрогах, там де бистриця люта ріка, по звірячих стежках і дорогах пробирався загін ковпака. Щораз тугіше доводилося затягувати ремінь. Води і солі в горах скільки завгодно, а з продовольством погано було. Нас виручали пастухи, які пасли худобу на гірських пасовищах, і тут таки, у величезних казанах, варили сир з овечого молока. Фашисти наказали старостам населених пунктів під страхом смерті зігнати всю худобу в долини. Але жителі гір усе ж знайшли спосіб допомагати нам. Раз-пораз раз у наш табір пастухи Гуцули приганяли заблудлих корів. Після кількох днів виснажливого походу ми з боєм пробилися до села Поляниця за два кілометри від тодішнього Чехословацького кордону. Тут знову встановили, що всі пануючі висоти зайняті німецькими та угорськими частинами. Корму для коней не було. Вони охлялі, в запряжці йти не могли. Було ясно, що з гарматами, мінометами та іншим важким озброєнням з гір нам не пробитися. З болим у серці довелося віддати наказ. Артилеристам і мінометникам витратити весь боєзапас по противнику і матеріальну частину знищити. Того ж дня завдали гітлерівцям прочуханки наші гармаші і мінометники. Німецька артилерія, що спробувала відповідати, худко змовкла. Коли снаряди міни вистріляли, Визначені бійці прив'язали до важкої зброї толові шашки Підпалили бікфордові шнури відійшли в бік і зняли головні убори На душі стало так само тяжко, як тоді, коли ховали когось із найвірніших друзів Після вибуху на кілька хвилин запала мертва тиша Потім хтось хрипко сказав Нічого, товариші, вони однак спрацьовані Інший відказав сердито. Теж мені утішник знайшовся. Давно завели ми звичай. Бійцеві, котрий повертався з поля бою без зброї, вручати палицю і призначати його погоничем худоби. То було для наших людей найтяжчою карою. Ніщо так не цінував партизан, як зброю, боєприпаси. Вони були його святою святих. Заскрути, коли доводилося вибирати, що кинути, верхній одяг чи хоча б частину патронів, навіть у лютий мороз, не задумуючись, розставалися з першим. А це гармати і міномети самі знищили. Аж сльози мимохіть не верталися. Відхід батальйонів, які були тепер без важкої зброї, прикривав кавалерійський ескадрон Ленкіна. Спішені кінотники засіли на кількох висотах і вчинили шаленну стрілянину з кулеметів Проте безліч ракет, що злітали водночас, настрахали ворога більше, ніж кулеметний вогонь Гітлерівці подумали, що ми от, -от почнемо атаку і вжили екстрених оборонних заходів Всю ніч Ленкін полошив гітлерівців ракетами, а наші батальйони тим часом спокійно входили в гори Вранці ми перебували далеко від місця бою, в якійсь зарослій лісом у щелині. Від ворога одірвались, але його авіація знову вистежила нас в поході. Партизани дві доби переслідувані літаками з пораненими на ногах, вантажем на спині.